ilaein ilaein ilaein waqanna As-salamu al-barakala nabina Mohamed wa ala alihi wa ashaadihi većme'in. Kao što smo sinosno povijestili večeras govorimo o jednoj opakoj bolesti jednoj prezirnoj osobini koje se mora čuvati svejedan vjednik svejedna vjednica. Moraju se boriti protiv njega. Čistiti svoje srce od nje. A to je kibor ili ohorost kivur ili bahorost. Večera ćemo ako volga pogovoriti o ovoj bolesti kroz njeno značenje, pokazatelje ovoj bolesti, kako prepoznati dakle takve osobe kod kojih se nalazi ova bolest, koji su oholi, što ih navodi na tovijek, čime se to sve oni oholi i kako liječiti ovu opaku bolest, jer su posljedice, kao što ćemo također čuti, i takako opasne. A dakle, potrebno je da se upoznamo sa ovom tematikom. Allahu Allaho poslanika, veselam, pojasnio je značenje kibura, oholosti. Pojasnio je značenje kibura, oholosti u hadisu Abdullah ibn Suda, radijallahu ta'ala, kada je rekao da u dženut neće ući onaj u srcu bude i trunka oholosti. U dženut neće ući onaj u srcu bude i trunka oholosti. Kibura. Pa je neki čovjek prisutan, dakle onaj koji je bio tu prisutan, upitao, rekavši Allohu poslaniče, doista čovjek voli da njegovo odjeća, njegove odjeća budu lijepi, da ima lijep odjeću, lijep obuću. Pa kaže Allohu poslani kaleh i salatu sami nije to oholost. Oholost je odbijanje istine i omoložavanje ljudi. Oholost je odbijanje istine i omoložavanje ljudi. Pa vidimo iz ovog hadisa da je Allohu poslani kaleh i salatu sam oholost definičo od dvojaku. Dakle, odbijanje istine odbijanje, negiranje, neprihvatanje istine, uzomaložavanje onoga koji donosi ti tu istinu. As-al-u-ahil Danas dakle vidimo ogroman broju ljudi kada mu dođe istina, jasna istina. Međutim, problem je što ne dođe od odgovarajuće osobe. Hm. Dođe mu jasna istina, dostavi se istina, u nju je korist za njega kao i za sve ljude, međutim nije došlo od odgovarajuće osobe to što je možda odnade osobe, ti balavac da njega podučavaš, je ili nisi možda po ugledu ka on ne podišeš izogle te poruče, pa onda odbija odbija tu istinu njemu olovažava onoga ko imu, ko imu dostavlja, dostavlja, tu istinu. Zašto neće da prihvati? Iako je svjestan da je to istina. Zato što ukoliko bi prihvatio istinu od tebe, ti bi onda bio zajedno s njim, a on želi da se izdikne, makar i sa lažnjim aka risana istina on konjeli da bude kod nje ako bi prihvatio tu istinu od tebe onda bi ti dakle bio bio kao on a to on sebi ne može dozvoliti a to ista da zna da je razuman da je pametan je li da prihvati istinu od koga god mu dođe bi se opsetimen njegov se ugled i položaj zasigurno bit će goriima je li kao što se prenosi da je on revnul khattab radiyallahu ta'ala pisao ub mu sa ulashari je mnogo kao je Omer poslovka kao kadiju pisao mu pismu i kaže nemoj da ti bude prepreka u sudstvu, u kadiluku. Ukoliko si jučer preslugio ponećan i danas vidiš da si pogriješio, danas vidiš da je istina nešto drugo, nemoj da ti bude prepreka da se vratiš ka istini. Jer istina je od i bit će je zauvijek. Vrati se istinu. Također, drahima Hrmehdi, brahima kula, to je jedan od velike učenja kratica, Pripovjedao je pa kaže, bili smo na jednoj tjernazi na kojoj je prisustovalo i čovjek o imenu Beydullah ibn Hassan, jel je Kadija. Pa sam prišao i upitao ga jedno pitanje za koje sam čuo da je dao odgovor, pogrešeno. Pa sam pa upitao to pitanje i kažemo, za nije odgovor takav i takav. Jel da rano hadis, kritičar također, prednoslaca hadisa, spomenuo mu dokaze, kaže pa jel je uborio je glavu vidio da je pogriješio, pa je šutio, šutio, šutio. Zatim podigao u glavu i kaže, onda se ja vraćam od svoga govora, ja sam pogriješio. Vraćam se od svoga govora, ja sam pogriješio, zatim je rekao zlatne riječi. Doista nije draže da budem na kraj zadnji karavani, ali koja je na istini, nego da budem prvi na pročelju onih karavani koja je nalažen. Makar zbog toga bio odbačen i onovažen. I svašta se omeni uvoro, sad ovako govori, sad ovako govori, pogriješi ovdje, pogriješi ovdje. Draži mi je da se vratim istinima, makar bi onaj zemlji. Makar bi je odbačen, neko da prednjačimo da prednjačim važina. Dakle, odbijanje istine. I každa ovo pozvanika lih sa vatucom, omaložavanje, omaložavanje, poližavanje, ni površtavanje djelovih ljudi. Koji su to razlozi koji dovode do oholosti? Jedan od njih jeste želja da se nikome ne bude pokojno ni pred kim ponizno ni kim skromno pa ova oholost jel, i ovako ponašanje raste do te mjere da odvija da bude pokoran i ponizan i skroman i pred Allahom ta'ala osoba osoba jel, kod koje se nalazi ova osobina, ta osobina se razvija kod nje sve dok odbija da bude pokoran i Allah subhanahu wa ta ta'ala a kada to odbiva onda kada se osjeti da je imućan Onda kada osjeti da ima nekakvu, nekakvu moć, kao što Allah subhanahu ta'la i kaže Kalla innel insane lejatla, arra ahustadna, naprotiv čovjek prelazi svaku granicu, kada? Kada se osjeti neovisnim, kada se osjeti neovisnim, pa kaže imam Al-Babavi rahimahullahu ta'la u tefziru, čovjek se izdiže iznad svojih granica, ohovi se na svojim gospodarem, jer sebe vidi i imućnim, sebe vidi neovisnim. Misli, dakle, da to ne može otići preko noć. Zatim, maksimalno nastojanje da se razlikuje i odlikuje na drugima. Da se razlikuje od drugih ljudi, da se razlikuje od društva u živi, želi da bude posebno. Pa ukoliko ga ljudi ne prihvate, onda će se on uzdizati, bespravno. Ukoliko ga ljudi ne vidi takvim, znaju kakav je on. Ali on želi po svaku oćenu da bude iznad njim. Onda će se dakle ohoditi, izdizati njihom, ova želati i ti mnogo šta. Zatim, želja da se skriju mahanje koje se posjeduju pri sebi. Pa onaj ko se oholi ima pri sebi mahana i misli da će time uzdisajući se i prizimajući sebi mnogo šta što se ne nalazi pri njemu sakriti one mahana. A oholost je valami prirodna. Lahko se uoče takve osobe koje se ohole, koje se uzdižu, koje nadmeno menom hodaju. Lahko se uoče. Pa čim se uoči i njihova oholost uočit se i one njihove mahana odmah. Ahmak da je. Sam svakim lijepo postupao od svakoga prijmao savjet, svakome lijepo riječ upućivao, te mahane njegove ne bi se uopće ni primijetile. Međutim, ovako on uzdizajući se, privukao je pozornost na sebe pa su njegove mahane i bile uočene. Zatim, jedan od razloga uzdizanja ljudi i ohalbenja ljudi može biti i pretjerana skromnost drugih prema njemu. Pa drugi sve mu prepuštaju. Kao biva nisu ni za što sposobni. Dje ti je živ bio, dje ti je živ bio, dje ti je živ bio. I onda mu to slomi kiču. On se uzdigne nije. Kaže, vidiš, niko ni za što nije sposobno. Oni ja. Niko je drugi ništa zna, samo ja. I tako se, jel, uzdiže oholi, oholi nad njima. Zatim, jel, upoređivanje blagostanja u kojem on živi. Sa blagostanjem, odnosno stanjem drugih ljudi. Pa vidi da on živi lijepo. Drugi ne žive takvim načinom života. Pa kaže, vidiš, ja meni doliku da ja živim na lokav način pa oni to nisu zaslužni ja sam bolji od njih i i i i Natasha Nats se uzdiže uzdiže nad tim jer ljudi. Čime se ljudi pohvale i uzdižu nad drugima najčešće najčešće imetkom. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala je kaže uh, spominući kazivanje od dvojici ali ljudi su suri u suri al kaf pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ukana lahu thamar kano imutniy ukana lahu thamar oni imao imetka oni imao plodova mnogo Imao je imetka, فقال لساحبه له وهو Pa je rekao svome drugu dok je razgovarao s njim انا اكثر منك مالا وعز نفرا Ja sam i mućni od tebe, ja imam više imetka od tebe ja li, i većeg samoroda, jačeg samoroda. Također kaže Allah subhanahu wa ta'la فَإِذَا مَسَلْ إِنسَانُ دُرْهُمْ دَعْهَا Kada čovjek pogodi te goba ne da, će, da se nemo molim, doziva nas. ثُمَّ إِذَا هَوَدْنَهُ نِعْمَتَ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِي تُهَا لَا Zatim kada mi tu tegogu ne daću zaminimo blagodati, on kaže, ovo sam ja postigao svojim rukama, ovo sam ja zaslužio. Zatim čime se najčešće ljudi ohole na Dunjanku uzdižu jednim na drugim šarijetskim zlanjima. Zdravo moguće i tekako moguće. Nemojmo nikad zaboraviti. Allah subhanahu wa ta'ala nikada nam neće dati nijednu ne blagodata da nas neće ispitati njome. Allah nam daje blagodati da nas ispitati. Hocemo li biti zahvali il ne, kao što smo slušali. Li abluvani a ashkur am akfur. Hada min fadli rabbi li abluvani a, -a, a ashkur am akfur. Hova i blagodati mnoga gospodara, kojom mi ispitati da li biti zahvali il ne zahvali. Allah subhanahu wa ta'ala kojigod nam blagodati ukaže da nas ispitati njome. A najveća blagodat na Dunjaluku je šerijetsko znanje. Sa šerijetskim znanjem čovjek najbolje poznaje svoga gospodara. Sada ću najbolje poznaje njegove granice, narod bez zabrane. Dok toga je Dunjaluk i stvaran. Da spoznamo svoga gospodara, njegove narod bez zabrane i da, se, da im se odazivamo. I poigraju se ljudi koji nose to šerijetsko znanje pa se uzižu jednu na drugu. Kažu, postoje određeni razlozi koji navode i te ljude da se uzišu jedno na drugima. Pa kaže jedan od razloga što oni traže znanje, međutim to znanje ne ostava nikakvog traga na njih. To šariatsko znanje nije za njih znanje, ono u osnovi jeste. Čitaju kitab, slušaju komentar Allahovi knjige, slušaju hadise i komentar hadisa, učaju to znanje, na najispravnije znanje, međutim ništa se neukorištavaju. Ništa se neukorištavaju, to znanje ne ostavlja nikakvog traga na njih. A korisno znanje jeste ono znanje s kojim će čovjek približi svome gospodaru. Puke informacije ništa ti ne koristi. Ono znanje kojim se približi svome gospodaru. Više spoznaš svog gospodara. Poštuješ njegove granci, njegove zabrane. To je znanje. Zar Allah subhanahu wa ta'la i rekao innama jahša Allahi mina ibadihi jer ude ma. Allah subhanahu wa ta'la samo seboj čak je ude došlo innama. Čestica za ograničavanje. Innama tufidu al hasr. Innama. Samo se Allaha boje istinski, boje učeni ljudi, međutim, ovaj se ne boje Allaha. Ovaj se ne boje Allaha, jer to znanje ne ostaje nikakvog traga, nikakvog traga nad njega, već dakle kod njega postiče oholost i nadvenost. I drugi razlog jeste da traži to znanje radi nečega drugog, ne radi Allaha subhanahu wa ta'la, traži to znanje nije očistio svoju unutrašnjost, ono o čemu smo, jel, dosta govorili, o srcu kako bilo čisto znanje kojeg tražiš, ako nije posuda u koju sipaš to znanje čista, je li zaprneće se i, i to i to tako čisto znanje. Zatim dobra djela je ibadet, da Allah sačuva pojedini ljudi se uzdižu nad drugima sa dobrim dijelima, sa ibadetima je. i traži zbog toga da ga ljudi poštuju, da ga ljudi je veličaju i slično, zato što on ima ibadit, a drugi nemaju ibadit. Pa gleda podozrivo na onih koji nemaju ibadit, zbog ovog ili onog razloga. Poznat vam je dobro hadis, kada je rekao Allah u poslanike, alaihi salatu islam, men kale heleke nas, fahuwa ahlekehum. U drugom rivajtu, fahuwa ahlekuhum. Ko kaže, ljudi će propasti. Nema ikakvo hajla od njih. Ljudi su na gubitku, ljudi su na propasti. U jednom rivajtu stoji, on ih je upropastio. Zato što je pesimizam među njima širio. Od nas se traži jeli, optimizam da postičemo ljude, jeli izgrađujemo kod njih dobro, da ih postičemo na dobro, a ne da kažemo nema nikako ih koristi od vas, nema ništa od vas. Oni je ih uništio u grubom rivajtu, on će biti najviž uništan on je vici najviše Pa, Kaže imam novo i rahiman Allah htelo bi da muslim. Kaže islamski učenjac su složni da se ona prijetnja odnosi na onologa koji ove riječi kaže omalovažavajući druge ljude. Nema nikakvog khaira u nama. Ja ja, u meni je khair jedini. Ja činim, ja imam znanja i i i nema nikakvog khaira. Dakle ona koji kaže ove riječi omalovažavajući druge ponižavajući, potaštujući smatrići sebe boljim, smatrići sebe boljim od njih. Ne znam da sam slučaj kako Bijez imam khatami Abdullah ibn Mubarak slučaj, kada je ušao Maksus da posjeti jednog pobožnog čovjeka, Abida koji nije bio ukućen, imao dijeva, imao Ibadida, potišao Maksus da ga posjeti u njegovoj kući daleko, tamo negdje, određeno mjesto. Pa je došao pred vlata, pokucao, zatražio dozvoljeno mu da uđe tamo, zatekao, umečili su ljudi, sjede, oni tamo na površednom mjestu, pitaju ga, on nema znanja on odgovara, divje mu se, jeli. A u to vrijeme je bio najučeniji čovjek u hadisu, emirul muminim u hadisu. I on sjeo, malo posjedio, vidi kakva atmosfera, niko od njega naobraća pažnju i uopšte na njega, učeni ljudi uopšte nemaju puno vremena, kaože ja moram da idu, izađe i krenio, nazad. Jedan od prisutni je znao Abdullah, ovaj izgleda da nije znao, čuo je, je za njega, ko nije čuo za Abdullah ibn Mubarak. Pa jedan od prisutni kaže ovom um, sahibu, vlasniku kući, znaš ti bono ko je bilo sada? Ko je malo prije ušao, sjedio izaš? Šta je bitno? Ja sam bitan. On ne mi se priječe. Kaže, to je Abdullah ibn Mubarak. Emiru u numininu kaže, ha? Abdullah? Abdullah. I on na za njim, pa ga I, i, I stigao ga, hajde vrati se, hajde počasti svojim društvom. Kaže, a ovo Ja dolazi, ja sjedi. Ja mnogrebena, moram nazad, da idim. Kaže, bar me posavjetovi. Kaže, posavjetoval ću ja tebe. Posavjetoval njega i posavjetoval sve nas. Pa je rekao, kada izađeš iz svoje kuće, nemoj da ti pogled padne na nekog muslimana, čovjeka, da ne pomisliš da je on bolji od tebe. Kada izađeš iz svoje kuće, oko ti padne na muslimano, reči on je mene namo da ja ja ja ameri sam se prič. Također ja sam čuo bismo što je rekao američki Abdul Aziz Rahimullah Taala kada moj učitelj Abdullah Kopan prvog mog poslanika li salatu sam mi rekao da sretnim Allaha sa svim grijsima i širka draženje ne goda sebe smatram dosljednim to leži pored Allaha poslanika li salatom do dvjekremenom djelima. Bekr ibn Abdullah al-Muzani najpoznatiji učenik imama Šafija čovjek koji je sjedio pred imamom Šafijem 30 godina i najviše proširio šafijski mezheb. 30 godina, kako se bilježi u biografiji, čitao je Risale. Imam šafija, imam poznato dijelo, Arl er Risala iz Uslugi Fitla. 30 godina. Imam šafija svaki dan, znači, Bekr mu čita, Imam šafija sluša i kaže izbriši to. Dodaj ovo. Ovo spomin prije, ovo spomin poslije. Svaki dan. 30 godina. Kaže, pa to breš. Dokad misli? Pa mu kaže imam šafija zlatne riječi. Allah odbio. Da postoji knjiga u kojoj nema sumnje mimo njegove knjige. Da i knjiga bez greške mimo njegove knjige. Samo Allah o knjiga je bez, bez greške. Pa kaže ovaj Bekri ibn Abdelaha muzeni jedne prilike koji je bio na hađu na Arefatu, kao što će naša lijak u četvrtak, kaže, a bio poznat učenjak, veliki učenjak i veliki abid, kaže, pogledao sam mu hađije na Arefatu, pa sam pomislio o sebi, Allah bi im oprostio da mene nije među njima. Allah bi ima prostio da mene, da mene nije među nima. Znali bi, kada susretnu staviju osobu na ulici, reči on je bodi od mene. Zašto? Zato što je prije mene prijmiu islám predňači odmenu islámu. I učinio je vyše dobrých diel od mene, vyše živio islámu. Kada sretnu mlađu osobu od sebe na ulici, kaže opet on je bodi od mene, Dobro, što sad, on je starý. Kaže on je mani učinio grieha od mene. Ja sam starý od njega, ja sam vyššio učinio grieha od njega oni mali učinjeni nisu dali sebi je li šejtan da pa im priđe. Zatim porijeklo, ljudi se ustižu svojim porijeklima. Drugi omalovažavaju, pa znamo i možemo često čuti reč niti tako sti koje babo sam što momca čuo je li slično, omalovažavam te je li podastao za to što ti nisi porijekla, porijekla kao kao i on. A znamo dobro kako su naši predhodnici gledali na to. Pa kaže Džabr ibn Abdullah radijallahu anhuma naš uglednik Ebu Bekr a, oslobodio je uglednika Bilal naš gospodin, naš uglednik Ebu Bekr oslobodio je uglednika Bilal i je rekao, roba bila. znači je uglednika bila, bez obzira što je roba je bio Bilal ili ga nije spominjao potame pa jedne prilike Ebu Zem, radija Allaho rekao je tako bila, čija je majka bila crnkinja povrijedio ga po njegovoj majci. Rekao, o sine, cmkine, pa ga Allah, poslanika alaihi sallatu sam rekao ši, jeli, doista, o ebu dara u tebi ima džahilijeta. Pa je Allah subhanahu ta'la u svojoj knjizi postavio mjerilo i vagu kako se vrednili ljudi po porijeklu, po imetku, po bogatstvu, ne, inne akramekuma inda Allahi, inda Allahi et qakum, kod Allah je najbolji, onaj koji je najbogove jazniji. Hoćeš da imaš ugled i kod Allaha i kod ljudi, budi, jeli, što je li ustrajeni u Allahu subhanahu wa ta'la Zatim posljedice koje je ohovo stavlja na ljudsko ponašanje, to je tolika opasna bolest i toliko je li ovlada srdcem, da dalje je sa srdca prelazina čovjekovo, čovjekovo tijelo, da ostale pogudne posljedice na njegov ponašanje. Pak kako rekoj na početku, uzdizan je nad Allahom subhanahu wa ta'la, uzdizan je nad Allahom subhanahu wa ta'la uvijerom ki čovje koji se ohol ide tako da da se nekrai uzdeje od Allaha subhanahu wa ta'ala uzdeje da spusti svoju sajdu, svoja liitza na sajdu Allah subhanahu wa ta'ala ki brojni kur'anski ayeti govoril tome jadam dakle od ayeta inna alladheena kevebu bi ayatina wa istekberu anha ratu fattehu lihom abuavu sema wala ilkolu na hatta yoliju ljamelu hatta yoliju ljamelu fi semni lkhiyat o kezelke nizil mudlimin toista oni koji pojču naše ayata i koji se ohole nad nima Uzliš ono v njima, nece da prihajte Allahove, Allahove naludbe, je li, njima se nebeská vrata nece otvoriti i nece uči u džemne, kao što nece debelo, debelo, uže proči kroz iglene uši. Ako će debelo, uže proči kroz iglene uši, takvi oni koji se ohove nad Allahom i Allahovom riječu, uči će oni u džemne. Tako mi kažnjavamo, je nevjernike, zatim okretanje glave od drugih ljudi nad men hod, onaj koji se oholi. On neće se mnogo družiti s ljudima. Okretat će se glavu od njih uzisati i nad men hoditi. I Allah subhanahu wa ta'ala to nam zabranije i opisuje dakle nevjernike ni po toj osobini. Ta osobina nije svojstvena vjernicima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ إِنَّكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُقَ الْجِب Jel, ne hodi nadmeno po zemlji, ne možeš bolan zemlju probiti i niti brda u visinu dostiči. Kao što ne možeš zemlju probiti i ti možeš planine brda u visinu dosegnuti, dostiči, isto tako sa okološtvi što što ne možeš ništa postiči. Nemoj da se ohodiš, nemoj da nadmeno hodiš. A pa Allah ta spomenuo također savjet Lukmana, svome sinu. U surja Al-Lukmane Wala tu sa'ir khedda ke ni nasi Wala tamši fil ardi naraha Inna Allahi la yuhubu Kulle mokhtarim fakhura Iza oholosti Naukriči od ljudi svoje lice I neidi zemnom nad veno Er Allah nevoli gorduk Allah nevoli ono kaj se hvališ Kaj se oholi Allah subhanahu wa ta'la govori o svojimi Prvo osobinu kaj spomni je Skromnost Da ne hodiješ nad Da se neoholiš na drugim ludima Wa ibadur وَيْبَادُ الرَّحْمَلِ الَّذِينَ يُمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنَ jer oboju milostevog jesu oni koji smirno hode zemljom i ne hode nad Zatim eh, oholost ostavlja traga na svoga sahibiju da jali, oholi se i svojom odjećom pa svoju odjeću da se uče, vuče nemarno po zemlji. Fibrun radiyallahu anhu, nabaviye sallallahu alayhi ve sallam rekao: "Allah neće gledati onoga koji iz bude bude o odjeću za sobom." Od Džavle i Muselima radiyallahu anhu se prenosi kako je vjerim nam Daud, evo Daud da je zatražio od Allaha poslanika alayhi sam da mu poruči nešto da ga posalje to je. pa je rekao Allahu poslanika alayhi sallam: "Četko ne mogu da moljavati. Nemoj nikoga psovati. Psovka u šerijetu kao što ja poznat han nije kao kod nas. Kod nas je prošla svaku granicu. Psovka u šarijatu sebe znači omalovažiti čovjeka. Spomeniti ga po manjkavosti. Umanjiti njegovu vrijednost. To je psovka. To je psovka. Znači kada bi neko namjerno opisao Allaha subhanahu wa ta'ala umanjujući njegovu veličinu, opisao ga sa manjkavosti, to je psovka koja čovjeka izvodi iz vjeri. Onda ova naša psovka. Kada smo pokušali pitati ovo pitanje učeni ljude pred kojima smo sjedili, ljudi bi govorili stan, stan, nemoj mi to spodniti. Nemoj mi pojašnjavati šta ta psovka kod vas znači. Hm. Pa dakle, kaže, nemoj nikoga psovati, odnosno nemoj omaložavati nikoga, nemoj mu omaljivati njegovu vrijednost. Zatim je rekao dalje, ništa od dobra ne ponižavaj, ne smatraj malim, makar kada razgovaras sa svojim bratom da budeš nasmijena lica. Doista je to dobra. Zatim je rekao, svoj donji dio odjeće podigne do polovine potkojnice. Ako ne možeš onda do članaka i dobro se čuvaj puštanje svog donjeg dijela odjeće, jer je to od oholosti. Dakle, samo puštanje odjeće ispod članaka je od oholosti. Allah doista ne voli poholost. I također, ne samo puštanjem odjeće, već bilo kakvom padljivom odjećom dan se ljudi ohole. Jeli, skupocijnim odjećom ljudi daju i metak i, i metak samo da bi kupili nekakvo posebno odjeću da bi privukli pozornosti drugih ljudi i to je također uzdizanje oholost nad drugima zatim ismijavanje, klevetanje drugih, nazivanje drugih pogodnim imenima i nadincima oholnik vidi sebe iznad drugih pa se ismijava s nima, kleveće ih govori ružan govor, ogovara ih jeli, spominje po onome što oni dovolili i slično također ne podnosi sjela onih koji su ispod njega da sjedi s njima, onaj ko se ohovi uzdiže nad drugima on ne voli da sjedi dakle, sa siromasima jeli sa jeli sličnim urodima. A kada smo govorili u našim prethodnim predavanjima vidjeli smo da je Allah salatu se nam dobio Allahu, jeli da bude u društvu siroma, pa je u poručaju svojima shavima da budu sa siromasima. Pa smo rekli jeli, da čovjek nasjedi sa siromasima, osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji želi da zadobije ljubav Allaha i da kod sebe izgradi ljubav prema Allaha i zadovoljstvo Allaha, jer čovjek sa siromahom ne siedi osim radi Allaha, ništa od njega ne može dobiti. Ti od siromaha ne možeš ništa dobiti. A kad siediš s njim i razgovarujš ga i pouk, poukšavaš vam pomoći, to činiš radi Allaha, ni radi koga drugog, od ne možeš ništa ništa dobiti. Ali tako, dočimovi, ohovi ne volije da sjede s njima. A kao što Prvi mušljici, Mekke, Mnogobožci nisu voljeli, nisu željeli da sjede, da dolaze kod Aboha poslanika i Hissalat, da ga slušaju, dok su tu sjedli Bila, su hevi drugi. Pa su došli Aboha poslanika Ali Hissalat, da sam mi rekao, ti znaš ko sve tebi dolazi? Razne delegacije. I mi ne bismo voljeli da nas zajedno vide s njima. Pa dan za nas, pa odvoji dan za njih. Ili kada dođu, neka oni ustane, da ćemo mi ustati uglavnom, nećemo da zajedno s nima sjedimo. Pa kaže, napiš nam ugovo, napiš nam dane. Pa Allah uposlanika Ali je sa ovcami požurio da ono je da pridobije ove. Jer ako pridobije glavešine, pridob će i ostale nevijednike umeki. Pa je zatražio Ali da donese papir, kaže i kad dolazi Džibril, dolazi objava. Dolazi objava, pa kaže Allah subhanu wa ta' la, t'rudil ladine i durune rabdehum bil vadaati volaši i juridu na večhe. Nemoj da udaljavaš od sebe, nemoj da se okrećeš od njih koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večer iz želje da zadubio njego za, za dvojstvo. Ko je Allahom poslanika alihi sallatu sallam? Pa Allahom poslanik nije ih ostavio. Pa kaže onda mi smo se, a nije nas bilo mnogo petelica, šesterica, onda smo se mi toliko priblikli Allahom poslaniku alihi sallatu u sallam kada je Allah naredio mu da sjedi s nama. I to nam je bilo drago. A, onda smo se mi toliko priblikli da smo svojim kvalima, da smo svojim kvalima, da papun njegov akvalima. Pa Allah poslanika ali hiszal sam sjedio bi s nama. I sjedio, i sjedio, i govorio, i savitav, međutim, maju drugih potreba. Pa bi ustao. Ali Allah subhanahu wa ta'la bih ali ajeta i suhli, kak, wasbir nafsa kamala dina, jedu honu rabbam, bilgadati, valaši i juridu noć. Strpi koji dozivaju svoga gospodara jutro ni večer, želiti da zadobju njegov zadovoljstvo. Pa bi i dalje sjedio, sjedio, sjedio. Kaže, onda kada bismo mi vidjeli da je njemu vrijeme da ide, mi bismo prvi ustajali i odlazili. Jer je on ovdje u ovim ajetima u On je ustaju, Allah zanika, ali je, je samo sam ustaju i odlazio. A Allah kaže, ne, ne, sjedi s njima, sjedi, sjedi, sjedi. Ti ljudi zaslužuju da sjediš s njima. I danas mnogi koji se okrenuju opraćaju muslimana, pogotovo od siromaha, njihov tak nije pohvala Vidimo dakle kako izmiču lijevo, lijevo i desno. Zato dakle treba sa vjernicima, jeli pogotovo sirom masima sjediti. Pa kaže, vi bismo ustajali prvi da ne bi poslanik, ali i salato sam više bio, jel, koren. Kako vidim, jel, ovi nisu htjeli da sjedi. Zatim ne se svojih mahana i manjkavosti. O, oh, lik, onaj koji se uzdiže. Zašto? Zato što i ne vidi svoj mahana i manjkavosti. Smatra se potpuni. Onaj koji smatra da je... Zdravo, neće otići doktor, tako nikad se neće provjeriti. Oni misle da su najpothranije nima, da su najbolji, dakle, ne provjeravaju se, ne uviđaju svoje mahne, svoje, svoje manjkavosti. Dočin vjernik nikad ne smije biti takav. Kada smo govorili, jeli u našim prijateljnim predavanjima, rekli smo da svako dijelo koje učinimo moramo smatrati manjkavim. I moramo tražiti oprasta od Allah wa za manjkavost u tim našim dijelima. Kada predamo selam kažemo stop filova, tražimo oprosta za manjkavost u svome najboljem dijelu u namazu. Vijernik smije smatrati makrakvo dijelu učinio, jel ogromnim, velikim, primjenim kod Allaha subhanahu wa ta'la. Grijehe na drugoj strani koje počini mora smatrati velikim. Kako je došlo jeli, u govoru Abdullah i Urmes Uda radiju da vijernik kada počini grijeh, taj grijeh vidi poput brda, a on sjedi ispod togu brda i svaki čas očekuje da se brdo, strovali na njega da ga taj grih gnih uništi to klicemir munafik ma kako veliki grijeh učinio vidi ga kao mušicu koja slati na njegov nos i on samo ovako mali misli da tako lako grije odlazi malo sutra ja za ti ne primaj ni čiji zašto da primam savet kad smatram da je najbolji ne trebam da kod nijednog nikoga savet smatram da je najbolji pa toga ga i ne traži znanje Misli da je dostigao, jel, najveć je na dunjalku i sutra na ahirete, da će postići i stoga nije potrebno više da traži šerijetsko znanje. Kako je rekao, muđahid rahima, ne traže šerijsko znanje dvojca. Onaj koji se stidi, pretjerano stidi i onaj koji se ovoli. Onaj koji se ovoli neće da sjede, već ako ih konja, ode. Eđe da traje šerijetsko znanje, misli da je pokupio sve. I dakle, onaj koji se pretjerano stidi, stidi da, jel, ispriječava, da pita i da nauči. Ukoliko nekoga srednje na putu ne želi da mu prvi naziva Selam, pa, ah, da zna da je u šarijatu bolji onaj koji prvi nazove Selam, tako? Ne, ne, on da se njemu nazove Selam. Misli dakle da je on bolji, da je ugledniji, treba da se njemu nazove, treba da se njemu, jeli, nazove Selam. Jeli kada hoda, obično želi da neko s njim hoda, kada je u skupu želi da on vodi riječ, doći pravi vjernici, iskreni, iskreni vjernici, jesu ja oni koji kada prisustvuju, ne primijete se. Isto tako kada osustuju, ne primijeti se njihovo odsustvo. Kada su prisutni, ne primijetiš I kada također su osutni, ne primijetiš njihov, izostanak njihovo odsustvo. Kasne prijetnje posljedice onima koji se ohvali, neke od njih na Dunjavuku, neke od njih na Hiredu. Pa dakle koji se ohvali na Dunjavuku, biva každjen upravo suprotnošću. Želi ugljed, želi veličinu. Ne na onakav način kako je Allah propisao u suri huđu rad Bogu bojasnošću, već dakle, i metkom, i šerijatskim znanjem, i dakle, porijeklom svojim. I, i, i time se bezpravno uziže na drugim ljudima, pa biva ponižen. Ljudi vrlo brzo primijete da se on oholi, jer je oholos nepriroda. Primijete ga, pa ga onda na kraju jeli, i ponižavaju sve dok ne bude ponižen kod Allaha. Zatim neokorištava se od Allahu i reči, kod Allahu i dokaza, kako Allah je Allaha i rekao se asrifo an ajati jel ladine te fil ardi bihajri lhaq. Ja ću od mojih ajeta, od mojih znamenja, od mojih reči odvratiti one koji se ohole na zemlji bespravno. One koje se ohole na zemlji bespravno pa se prenosi od selefa, I od također savranih komentatora da su govorili da će Allah subhanahu ta'la iz njihovih prisa iščupati razumijevanje Korana. Da će učiti Koran, međutim neće je li razumijevanje Koran, neće izlašiti poruke i poluke iz Allah subhanahu ta'la riječi. Zatim, vjerovijeznik, alihi salatu osalam, oholniku je obećao kaznu na dunjavku, obećao još kaznu na dunjavku, pa se prenosi u hadisu salame ibn al-Aqvar da je rekao Allah, alihi salatu osalam, neće se prestati čovjek uzdizati. Falisati se sve dok ne bude upisan u oholnike pa ga zadesi ono što je zadesilo i oholnike ranije. Neće čovjek prestati diviti se sebi, uzdizati sebe, biti umišljen sobom sve dok ne bude upisan u oholnike. Pa na kraju ga zadesi ono što je zadesilo oholnike. Stoji u komentaru, neće čovjek prestati uzdizati se, to jest uzdizati na drugim ljudima po svojom položaju, smatrati da je ogledniji od njih sve dok ne bude upisano oholnike, sve dok ne bude zapisano njegovo ime u divan, zunčara, oholnika poput Faraona, Hanana i Karuna ili dok ne bude priključen njima u najniže slojeve džehemena. Zatim oholost je razlog prestanka blagodati koju čovjek uživa. Uživa neko blagodat i on se s tom blagodati oholi. Nije zahvalan Allah, već oholi. Prkosi Allahu Subhanahu wa ta'ala. A rekli smo kad smo govorili, jeli u subotu šukru, ukoliko želimo da uživamo neku blagodat dugo zranije, budimo zahvalni Allahu Subhanahu wa ta'ala na Koristimo, a rekli smo, a, kako biti zahvali? Biti, kad nam Allah kaže blagodat da budimo ponizniji, da Allahu Subhanahu wa ta'ala još više volimo, da Tu blagodat priznamo samo njemu, Allah subhanahu wa ta'la da ga spominjemo, hvalimo svojim jezikom po toj blagodati i da tu blagodat koristimo u pokorosti njemu, Allah subhanahu wa ta'la. Ova nekoristi, ova i se ohodi, se uzdiše na drugim ljudima tom dali blagodati pa i bila lišan taj blagodati. Allah subhanahu wa ta'la rekao, va id te rabbukum la inša kartum la azidan nekom. I sjetite se kada je vaš gospodar objavio obznajima, ako budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa vam je poznat hadis da jedne prilike Allahog poslanika, ali i salatu, vidio čovjeka kako jede kako jede lijevom rukom. Pa je rekao jedi desnom rukom. Kaže, ne mogu. A stoji u komentaru i oni koji su bili prisutni da nije to rekao osim iz uhvalosti, nadmenosti. Ništa ga nije isprčavalo. Rukom. Pa je rekao, ne mogu. U me je rekao, Allahog poslanika, nećeš njim oći. Pa je bio lišem ti ljevici ono se osušlo ljavica. Pa je lišen te blagodati. Oholio a nad je iz najboljih riječi izrečeno. Također, oholost je razlog zemljegresa, propadanja tla, kažnjavanja u kabru. Pa to učinu dokazuju nama dobro poznatim hadizom u Horeiru, radiju Allahotelom, kojim spominja Allaho poslanike, ali ih sala to sam čovjeka iz prethodnih generacija, iz prethodnog naroda, pa kaže dok je jedan čovjek iz naroda koji su bili prije vas hodali u Grtaču divio se sebi, začešljan, počešljan, namazan, namazana, kosamu bila uljem, divio se sebi svojome izgledu, Allah ga je u zemlju, probio zemlju ispod njega, protjerao ga u zemlju i ostaće do sudnjeg dana, u njoj će tumarati i aukati. Allah će ga držati na takav način dok do sudnjeg dana divio se sebi, uzdizao se svojim izgledom, svojom odjećom nad, nad drugima. Neke od kaznih, kaznih zalkovnike na hiradu, Oholik će dakle, zasigurno, zasigurno stradati. Onaj ko se bude oholiv narustu nad Allahom riječu, nad Allahom vjerom neka nečeka, ni malo, ni malo neka ne očekuje, neka pohvala za ošetak. U hadisu Fudali ibn Bejta radi Allahu t'alama, Allah poslani k'alihi sallam je rekao o trojici ne pitaj. O trojici ne pitaj kako će skončati, kakav će njihov završetak biti. Pa je rekao čovjeku koji se oholi nad Allahom, uzdiže nad Allahom, koji se suprostavlja Allaho njegovoj veličini, prisiva sebi veličinu kakve je dostojan jedino Allah subhanahu wa taala čovjek koji sumnja Allaha i čovjek koji je izgubio nadu u Allahovu milost zatim ohvalnici na suđenju da mu će biti najmrži Allahom poslaniku alihi salatu sallahu alejhi i najudaljeni najudaljeniji od njega Kako se spomnio hadisu da je upitao prisutni svoja shava Allaho poslanika alihi salatu salam, da li želite da vas obavijestim o meni najdražim ljudima i meni sutra najdražim ljudima sa svojim mjestom, meni na sudnjem danu, pa je rekao, oni koji budu najljepši ponašanje. Da želite da vas obavijestim o onima koji će biti sutra meni najmrži i najdraži od mene? A je spomenuo, jeli, tri kategorije ljudi koji se, uglavnom tako postoje termini arapski, jeli, koji se koji se ohole na drugim ljudima svojom pričom, svojom rječitošću, jer kada govore, govore punim ustima, uzdižu se jel, nad drugim ljudima time. Zatim, ohole će sresti Allah subuhno, na subnjem danu i Allah će biti srtnik na njega. Kako stojimo nisujemo namera da čuvam ono što sam ikali za to sam da rekam koji se bude ustizao i ramenadmeno hodao srestići Allaha subhanahu wa taala on će biti on će biti sveditelja njega kao što su na dunjalu ko doživjeli poniženje i sutra na ahiretu pogotovo doživjeće poniženje na dunjalu ko su bili razotkrivenim prezivali za sebi i bespravno ugled veličinom položaj pa su brzo bili jeli shvaćeni, razotkriveni i poniženi isto tako sutra na Hiretu, čeka ih maksimalno poniženje. Sebi su prizivali ugled, veličinu, da bis svratili pozornost ljudi na sebe, pažnju ljudi na sebe, sutra također na hiretu će biti posebno mislo, ima će poseban izgled pa će svi ljudi gledati u njih i čuditi se. Kako je ušlo u hadisu Amrajina Šajba od njegov odca, od njegov djeda, je rekao lahko poslanike, ali i salato je samo, na sudnjem danu biti proživljeni sićušni poput zrna u, ljud, u ljudskom liku, ali sičušni. Sebi su prizivali na Dunjaukova učinu ugled, a herci će biti, jeli proživljeni mali, poniženje će ih obavijati sa svih, sa svih strana. Paj nagrada, shod na dijelu. Kako budeš radio, tako ćeš i zaradi, jeli budeš posijal, tako ćeš i požnjati. Oholost je razlog zabrane ulazka u dženet. Čuli smo, u dženet neće ući, uči, jeli sad su bude i trunka, i trunka oholosti. Oholnicima je vatra objećana. Kako stoji u hadisu Harisa ibn Wahba al-Huzayya radijallahu anda je ja rekao Allahu u poslanike salatu wasalam Hoćete da vas obavijestimo stanovnicima džanneta? Pa je ja rekao, to je svaki nemoćnik koji kada bi zatražio, kada bi zamolio Allaha, Allah mu se odazvao. U očima ljudi je nemoća, meyak, siroma, fukara. Niko neće da ga oženi, niko neće da se zauzima za njega. Međutim, kada zamoli Allah, Allah mu se odazivala. I kaže, hoćete da vas obavijestim o stanovnicima vatre, to je svaki utul, a utul koji osvar u prema drugima, kada se ovodi drugima. Čavaz, dakle ona koji skuplja, gomila i drugima ne udjelje, pošto i drugi komentar malo oskaklil, kažu da je to čovjek velik, kila, velike kilaze koji nadmeno hodi i oholnik hoćete li da vas obavijestimo stanovnicima vatre, to je svaki onaj koji je osor, grub u obhođenju s drugim ljudima, onaj koji go mila, i ne udjeljuje na onom putu, ili u drugom komentaru, dakle onaj koji je velike kilaže i, je li, nadmeno hodi i ohvornik. Također, prinosi se od evog reda, da je Allah o da je Allah o poslanike, ali ih i rekao, spolili su se vatra i džennet, džennet i džahnan. Pa je džennet rekao, u mene Pa je Jehanem rekao, u mene će ući svaki gori i oholi. U mene će ući svaki gori i oholi. Vatra je rekla, Jehanem je rekao, u mene će ući svaki gori svaki oholi. Onim no, koji se bude ovolio, u mene će ući. A Jehanem je rekao, u mene neće ući osim nemoćni slabi od ljudi, onim koji su u očima drugih bili najpresredniji. A ako te neko bude omaložao, i podaštavao, pogotovo od dakle strane, navjednika ili novatana ili, ili, ili, ili nemoj da ti lako bude ili krivo. Oholincima je objećano da će uči u Jahannam i da će uči poniženo i kao što ste čuli dakle, bit u posebnom izledu. Kako stoji u brojnim kur'anskim ajtima pao u 60-mu ajtu sura sura Ghafir ili Allah subhanahu wa ta'la kaje inna allavine jeste an ibadati sajadu khulunem sajadu khuluna Oni koji se budu oholili nad činjenjem ibadeta meni, koji se uzdignu od ibadeta meni, neće dakle da mi čine ibadet, oholili se na tim, oni će poniženi bući, poniženi bući u u Čehmnemu. Kako se liječiti od oholosti? Prije svega, moliti Allah subhanahu ta'lu da nas sačuva oholosti. Moliti Allaha subhanahu ta'lu da nas sačuva oholosti i najmanji vid, najmanji vid oholosti. Zatim, Upoznavati se sa Allahom i upoznavati se sa sobom. Ili kada god upoznamo Allaha i njegovu veličinu, poznaćemo svoju manjkavost. Kada god spoznamo Allaha subhanahu spoznamo sebe, priznaćemo da je veličini dostojen jedino Allah subhanahu wa taala. Mi, ljudi, miskini, nemamo se čime ohladiti. Nemamo se, nemamo se jeli čime uzdizati. Kada malo razmislimo o našem ne postajanje, zatim dolazku na, na ovom ovaj svijet, zatim našem životu na ovom svijetu, našoj smrti, nemamo se čime uvoliti, nemamo se čime uzdisati. Nismo bili vrijedni spomjena, pa nas je Allah dovel, pa smo bili slabi, nejaki, pa nam je Allah dao snagu, pa oboljevamo, pa nas Allah riječi, pa smo neuki, pa nam Allah daje znanje, Allah nam mu kaže svoje blagodine. Allah, Allah, Allah, onaj kome pripada sve, nama ništa ne pripada. Allah nam to privremeno daje. Pa nam dolaze i stare godine, pozne godine, pa se savijamo, pa odlazi nam slup, pa nam odlazi vid, pa, pa, pa, dok ne umremo, dok nam ne klanjaju nazu, stavio nas u zemlju, zatrpaju nas zemljom, nemamo se čime oholiti. Zato su naši prethodnici govorili, a, ismijavajući se sa onima koji se oholi. čudnije je stanje oholika, oni koji se oholi. kad su se dva puta kretali, kud se krećemo kraća, hm. znate ne treba komentansiti. Zašto se oholiti? Imaš na čim oholiti, vidi kod nam se kretao. Imaš na čim da se oholiš. Zatim, je li, da se razmisli o svemu onome čime se ljudi oholio jedan drugima. Da li je doista to vrijedno da se timo uzdižeš? Pa vidim one oholio se porijeklom, uzdižuju se porijeklom. A to porijeklo, oni su mu došao na kraju. Njegov babo, njegov djedo, pradjedo, oni su postigli taj ugled i položaj. I ti došao sada na kraju da se vališ, razuman insan, dakle, ne, ne smije sebi da priziva nešto što njemu, dakle, to i ne pripada. Ranije prije tebe su, dakle, ti ljudi bili koji su postigli taj ugled i položaj. Onaj koji se bude uzizalo svojim znanjem, neka zna da je šarijetsko znanje najveća blagodat. Pa bude li se uzizalo sa najvećom blagodati, neka zna da će biti najžešće kažnjen. Kako je poznat, u Harijiša buhurjera da će se sa tri kategorije potpaviti Jahannam, jedna kategorija jeste onaj koji je imao še resko znanje, ali da nije tražio, niti ga je dijelio radi Allaha Subhanahu wa ta'la, poigravo se sa tom blagodati. Kada mu Allah pokaže u džanetu što ga je čekalo, da je bio zahvalan Allaha na toj blagodati, da je postupao za tom blagodati kako Allah traži od njega, kako je Allah zadovoljio. Pa se poigrao, pa će biti najžišće i kažnjak, bit će kažnjem Jahannam prije negoli, negoli, negoli jel i mnogi, mnogi drugi i mnogo šta drugo, dakle trebamo se prisjetiti da ranije prije nas koji su postojali, imali su imali i imetka i bili su najčastnijih porijekava, I imali su imetka, modus da imaju dunjaonka što god su jer je tako Allah poslanika Alihi sallatu islana bio najbolje stvorenje, najbolji čovjek, mogao je da imao dunjaonka što god je htio, davali su mu i davali jelotako bio je najčasnijih porijekla bio je najljepši izgleda na što što nije pripadalo nikome kažu učinjac, kako sam spominjalo uh, prethodni vjerovjesnici i poslanici nisu imali ni jednog a da to nije imao poslanik Ali i Saloc sve sve jedan od prethodnika imao mudžizo imao je logo poslanik Ali Ono što se dešavalo ranije vjerovjesima poslanicima to je dato i Allahu poslaniku Muhammedu aleyhi salatu ve selam pa hijsa aleyhi salatu ve selam je lečio je slijepe, još življavo mrtve, slučno se dešavali Allahom poslaniku alihi sallatu sam da bi znao jeli li u bici da mu se donese ranjenik, oko mu ispalo i donesu oko, je Allah poslanika alihi sallatu sam vratio oko. Kaže, a shabu na to sam oko vidio bolje nego na posli. Poslije. Potare nogu kada je bilo slonjena u bici, pa ovo skonjak ili ili, je li potare, kaže, ta noga mi je bila čvršća nego ona druga. I mnogo što drugo nije dato nijednom vjesniku poslaniku prije njega, ali to nije dato i njemu ili bolje, bolje od toga ali se nije oholio sjedio je sa siromasima mješao se s ljudima znala bi mu dolaziti iza leđa robinja dok bi razgovarao sa svojima shabima, pa govorila lahoposlaniče kod svog vlasnika imam potrebu možeš li otići da mi ispuniš tu potrebu pa bi odlazio pa nije se libio da čisti svoju kuću, da pomaže svojim suprogama to ušijeva svoju oboću, ušijeva svoju odjeću, da mu ovcu ovucu i slično. Drugu stoku, Ebu Bekr radijel lahut dana, tako. Omer radijel lahut dana, znali bi neki ashabi, dok je Omer bio halifa, znali bi neki ashabi, Osman, Alija, sjede u hladovini, a Omer radijel lahut dana ide i ganja ne od zekata da ih zabilježi jeli, koju treba dati ili slično po vrelini. Pa vam nije strav slučaj kada je u noći čuo onu ženu, Jeli, dolazio i ispitivao kako je stanje njegovih ili onih kojima opravlja u kakvom stanju žive pa je iza vrata čuo majku kako je nasula vodu i stavila nešto u tu vodu kamenčiće da zavara dječicu da se nešto kuha na meče kasno da djeca zaspu pa ga rasplakao i vratio se oni koji su bili na hadžu koji su bili u Medini to se desilo od blizu aerodroma Kada se ide za aerodrom ima kružni tok. To se desilo tu. Dakle, nekih 15 kilometara do mesečida. Otišao je i vreću brašna na leđa ili nešto slično i donio. Omero dijelo lahko za hm. Dakle, bili su skromni. A imali su se, imali čime da su htjeli i da je bilo dozvoljno. Imali su se čime uzdizati. Mi nemamo toga ništa. Pa zar slijedi da se uzdišemo? Dakle, na nama je da budemo skromni na takav način ćemo suzbiti najmanji vid, najmanji vid ohalosti kod sebe. Došli u Hadiso e i Allahu radijallahu talan, radijallahu poslanika alihi sallatu osallam rekao, nema nijednog čovjeka, a da na svojoj glavi nema hakemu, a hakema u arabskom jeziku se koristi, dakle ovaj termin za onu halku u nozdrvama konja. ona halka što ima, za koju se, ne ne, bežu se, dakle nekad zna biti E, zna biti tu, zna biti također u nozdrvama. Za koju se vezu kaljase, da se lakše upravlja. Pa kaže, nema jednog čovjeka da nema tu hakemu. I te uzde od hakeme nalaze se u ruci Meleka. Pa onaj koji bude skroman i ponizan vjednik, Allah kaže Meleku, podigni njegovu hakemu. Da hodi gol da je bio skroman radi Allaha Allah kaže podigni njegovu glavu podari, jeli, neka ima ugled i položaj i veličinu a onaj koji pokuša da digne on sam kaže Allah veliko spusti njegovu hakimu, neka bude prezirni neka bude poniženi također rekao je Ebu Jezidjel vi stani riječi za koji bismo se trebali jeli, zapitati, kaže čovjek će biti ohol sve bude smatrao da među ljudima ima neko koje gori od nje Ne prestati biti ohol, sve dok budeš smatrao da neko ima gori od tebe. Ha. Dakle, sve dok da budeš smatrao da si najgori, da si ti najgori, da se ti moraš popraviti, da su i ljudi bolji od tebe. Da se trebaš pozabaviti svojima hanima. Kako je rekao, imam malih zatekao sam ljude u Medini, koji nisu imali mahana, ali se pozabavili tuđim mahanama, pa su oni postali poznati po svojim mahanama. Razotkrile se njihove mahane. I zatekao sam ljude Medini koji su imali mahana i koji su bili poznati po svojim mahanama, međutim pozabavili su se sobom, ne tuđim mahanama, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Tako je i mi trebamo smatrati da smo najgori. Nemamo se čime omzlizati, nemamo se čime plaho ponositi, trebamo se pozabaviti sobom i svojim popravkom. Ono što će nam za lahvo dozvolu <clears throat> najviše pomoći jeste svakodnevna kontrola, svakodnevni obračun sa nama samima, o tome ćemo povoliti da progovoriti još, još sutra. Inša Allah, htjela u četvrtak progovoriti nešto o Bajramu ili tom danu, Bajram namazu, kurbanu, nekim proopisima i sliknom, eto da se malo podsjetio. Kuliko bih hadali stakljali, stakljali, stakljali, you